Să nu uitați că sunt la duminică de astăzi. Să ne duminica vasă cu face începutul pregătirii pentru intrarea în pânzuri, în marile post al fiind la De astăzi, de zise, sunt O carte, cu cursele cele mai simple de peste an, care pregătesc că din jos și din zi în zi, intră în treaptă, să se urce într-o smerenie și rugăciune și milosenie, și spovedanie, și iertare și dragoste, să urcep către de Paști. Și începutul urbușului, ne-l face Dumnezeu de astăzi. Prima treaptă ne oferă această Sfântă Evanghelie, care ne vorbește despre rugăciune și smerenie. Sfânta Sfânta Sfântului este prima treaptă a urcutului către Dumnezeu și imediat după ea este Sfânta Smererii. Iar ultima treaptă a urcutului către Hristos, către Înviere, către Paterișel de Iisus, către Mesie, este Dumnezeiasca Sfânta. Hristos ne învață astăzi printr-o pildă, ce ne învață, cum să ne rugăm pentru Sfânta Smererii. Și așa, voi oameni stau la templul să se roagă, de tempu de Ierusalim, la templul de Ierusalim, de templul de munte, deșelte, de din unii murcai, trebuie să urci în sus. Că oricât de ori la biserică urci către Dumnezeu. Că Cât ori de orică rugăciunea ce spune chiar iar de Tatul se. mulțumesc cu sâie Dumnezeule că nu sunt la oameni. Nici ca acest bani care este în spatele meu fricolosul acesta din rândul Nu sunt ca ceilalți, adică eu sunt bun, aceștia sunt răi. Dar spune și ce faptă-vă cea, eu totuia sunt două ori să săstămână, ei costea-l punea și soia, să-l dau sesuială de toată cât e tu sau cât să dau atestit și toți sectații, ei sunt mai mult legea că le le ha. Atâta s-a rugat, Iată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu e ca Dumnezeu, așa, dată. Adică, mic păcătos, așa, la fântână, toți. Se cumdăță ziare, se cumdățește, se cumdățește, se râde. Iar în fundul bisericii Safirului, al doilea om, am văzut-o din bani, cu capul plecat în jos, cu inima frânde, se rostropite, își batia viața și inima se priga. Acum, la aceste cuvinte, Dumnezeu le mie e Iată cum să vadă omul mântul, și încăduți în el, în averea asta, în călătoria asta, în mintea asta, în știința asta. Iată cum să vadă omul păcătos, dar ferit. Deci e tot i unul, cum se păi. Și spune, că mai ușor să mântuiesc, văd, și se spărată, sică cătural, din panide, dacă cei chemați care nu fac, legea Adică mai în rând care păcătos, a păcat din oameni, fără nu urmă, să așteptat din păcat, se deșteață. Și primul lucru care ar face, înseamnă să plângă cu inimă obițiu, să se rogă cu snărerii. Și cine se rogă cu snărerii, oricât de pânărele, de, de să de rău ar fi, dacă se își înspovedește, în moțitul este iertat și lupit. Și cel mai mult, unul care nu fac păcat, așa de plenit și de moarte. Dar toată viața e mușcă, Duhul Mândriei, îngrânțarea din inimă, acum, e mult ca și la prieteni, ca și la servicii, ca și la îngrijată, din suri. Nu-i bază capătare, capătare, noi nu o să cu ceilalți. Să niciodată nu se compara cu el, cu Dumnezeu, cu Sfinții, cu Dumnezeu. că dacă s-ar uita la fața lui la ființele din Evanghelia lui, la fața și viața Sfinților, se sigur că și el s-ar fi dar el se compara cu cel din afară, că se găte totuși mai bun și de aceea rămâne afară din Bucărăție, iar deși în să din el, se păcătosul și de dacă se căiește, se păcăiește, se părățește, și în ultima zi avea să fii, se mântuiesc. Asta-i noarea gaine a mântuirii prin dragoste și prin sfârșenie. Și atunci aștie Hristos Sfântul din Evanghelie, zice a miriți-vă, când mai înțeleg asta în vorba despre acasă, acasă, decât să-ți pareți la Dumnezeu. Dumnezeului. Micălisior, este sfânt la rugăciune, vorbim mereu, în Dumnezeu ne-am mereu, să ne spunem și noi, fii, care eu să punim în practică, fiindcă, fără rugăciune nu ne putem mântui. Prin vorba de rugăciune trebuie să înțelegem în dialogul sau în între în și Dumnezeu care m-a creat. Nu vorbim prin încercă prin la altă persoană, nu mă cu Dumnezeu de la distanță, El este la noi, în noi, în inima noastră, înaintea noastră suntem de-a Nu mă la persoana a treia, vă duc direct, El cu tine dumnezeu meu. Așadar iubiți sunt la rugăciune că este viața noastră, rugăciunea este înăgerția noastră, rugăciunea este de a Rugăciunea să aduce iertarea păcatului, rugăciunea-i măi ca tuturor cristiunilor care iubesc pe Dumnezeu să doresc să te mântuiască. Și se numai se adică nu, nu se roagă, până sunt numai tu se roagă, adică anumat că sunt genunchi, dar că sunt în biserică și nici o nu se roagă. Ce trebuie să mățăm de aici? Că nu numai în biserică, duminica, în s-a zonă, lângă Cris, în majest să târziu, ne rugăm. Nu numai când sunt dimineața ceva și trei închirășuni, trei mătări și deși îmi dată noastră, ne rugăm. Sau numai seara când se facem cursii de ferie și ne rugăm. Să ne rugăm sau trebuie să ne rugăm întotdeauna acest. Vă spuneți foarte primul Sfântul Evențirul. Mâna să sufriere și cura să se lua. Și deci dacă mă duc în camera la Sfântul Evențirul, zângând așa, Doamne, mă duc în inima mea să și păcatele mele. Dacă La căsătorii de tare, spun ei, era cu o săbată în tare, zilea, așa cu inima, cu supinări și cu bura în tare. Doamne, spală și păcăle din ele, pe cum o muzile acestea. Când cu pe e pe copt, zilea, așa, doamne, izbăvește-mă de copt cu cel mai strâns. Și așa mai departe. Vedeți, din ce de jos, mura și inima totdeauna se poate ruga deasupra. Mâna sufrează, piciorul merge. Dar intima noastră să fie la Dumnezeu. Dacă am face așa, câte vorbe de șapere nu s-ar supăra. Câte trebeteate și plume care sunt peste toți la locul de muncă. la a plas, peste tot care aduc de Deci de nu are râșit de rugăciune. Neamuri și care sunt un orică cu nu s-ar spinge. Dar nu s naște dacă noi am făcea mai mult, Și ne-ar ruga mai lung. Deci, că de Rupesului să ne fie pâinea aceea de toate zilele și cu ea să începem foftul mare, cu ea să începem bocăința noastră, cu ea să începem a nebăgat cu Dumnezeu. De aceea sunt de părință că rugăciunea este mama tuturor faptelor pune. Ești rogă în perință? Roagă din mai mult. Numai cu Doamne, Doamne, nu scoarește perința. Suntem de moarte, rogă din mai mult. Și atunci când te va apăta, nu mă duc ce să mai face se va apuși frica de la tine, se va veni două, din părăstia cealaltă și vei nori să vină mai degrabă Dumnezeu, să vină la tine. Suntem din vrăjmași sau dar unde văzut, suntem din lunga aceea din noapte, roagă-te mai mult, să nu mai te roși când ți frică, sau când fulgerea, sau când nu plouă, când n-ai tot rost. Roagă-te întotdeauna și în soare, și când vreau fiecare zi, roagă-te, atât mulțumește, mâinii ceri, pălinii lapte, să mai departe, deci permanent să ne cerem să ne rugăm cineva din Sfântul Babel, neîncetat să vă rugați. Dar răsura rugăciunii are nevoie mai întâi de toate de un suport, de o temelie puternică, mai întâi de credință tare într account, că nu ne rugăm vântului stele stelnele lor, sau așa undeva, ca să zicem că ne-am rugat din tradiție, cum se mai spune din obicei, ne rugăm Dumnezeul nostru care a făcut cer și Pământul, care ține în mântul din stare stenerii Cervui, Îngerii și Oamenii și Teamolii. Ațile care ne dă proaică a trebuit să nu-L dea, sau dacă vreau, dar acele care ne gândește și ne miliește, așa că ne rupăm. Ești într-i credință tare, că ne rupăm pentru Dumnezeu, care iese inima noastră, să nu Și a doua prietă care ță la tine via, a unii, a făcut unii, sau părinții, unii, a făcut unii, este Smerenia unui părinților, Sfânta Smerenie, Mare virtutiie este smerenia! Mare virtutiie este smerenia! Fără viața aceasta, nici rugăciunea nu ajunge până la norma, dar până la cer. Fără smerenie, nici viața nu e nisită, nici casa lui e în față, nici la fel o nici în viață, în toate celelalte, Nu poți veni dacă nu știți să te Omul spirit în capul peste tot. Sub inga, suntem uza mai strimster, să cel mai mare aduce în și pe Dumnezeu îl împlâzește și pe cel fiind săpânul îl, îl liniștește, ce ca o tine în față, și cu toția să îl și la biserică vine regulat, și fratele este în mine, și în fatele sunt frumoase, și binecumântate în casa și si. în inima celui care este smerit. Ce spun Sfinții Părânii despre smerere? Ce este smerenia? Unii Sfinți Părânii spun așa, smerenia este o hart umilat, prin care un omul se consideră mai păcător decât toți oamenii de pe pământ. Care de noi creștem așa? Că inima noastră este cel mai păcătos din toți oamenii de pământ. Care din noi credem? Când noi nu trebuie ce mai Nu numai așa de obicește, de inimă se spunem așa, dar acela este cel din cei care intră în Împărăția lui Dumnezeu. Ca așa spune tu sunt în curața vițului David, smerit și m-a Ești merei mari mântuire sigură, smerenii imună rugăciune de foc, smerenii imună, banii cu Dumnezeu, banii în casă, banii în casă. De ce sunt șerterii familiei, grijele, rații, banii. de dragii, corbori, e o e o leagă, o o leagă, o leagă, o leagă, o leagă, și gata copiul ramasă în pat și-o șemelează în pat. Un drag de smerire de la tine și de la tine și o imediat a făcut și Dumnezeu dragul dragului care s-a smerit pentru noi, intră în casa cu inima aceea și te a făcut pasul cu lui. Dar dacă nici eu, nici prajelor meu, nici ăla nu zice iartă-mă că eu sunt mai păcătos, iartă-mă că eu am ardeșe, iartă-mă că s-a făcut pasul și războiul este din în inima noastră și în casă noastră, și apoi în societatea omenează, și apoi în păcoare pe Dumnezeu. Pânzintii, Părinții, ești o smerenie acasă, lui Ceresc, ca bine fi nevoit să crieze de om după cu câtva asemănale asta, și ca a fărit să trimite pe Fiul Său în lume, ca prin cunzul Fiul Zău în jertfa să ne mântuiască. Ești o smerenie a Fiului Lui Dumnezeu, Lui, Dumnezeu, lui Dumnezeu, care a primit din ascultare și s-a scurit până la moarte și moarte de sluce, și s-a făcut om a trebuit la nou afară de păcat. Și a trăit între noi, să l văzut cu prieturi oameni, s l văzut vădut cu unii evreie și cu romanii, să noi auzi, de atâtea care în jurăm și care spun că n-ar fi, poate nu mai este. S-a smerit să-ți merg de Hristos până la Sfântul Deacului când l-a gândit cu treburi stele de ceruri și inimii păcătoșilor și să-ți să socoteala. Să și ai crezut, care-i prietul tău, care-i viața ta, care-i de tale, care sunt copiii tăi, să-ți dă-mi să de tot ce am oric. Până atunci Tatăl roandă că Tatăl, Fiul se sperește că în mântuitorul păcătoșilor să țar steață. S-apoi ies o Duhului Sfânt, care se spune în Evanghelia Domnului că Duhul Sfânt se roagă pentru noi păcătoșii cu suspinere neînuită. Se roagă Duhul Sfânt, noi nu știm cum înainte-a prasurii ei să atacă pentru noi păcătoșii să ne mântuim să fim mai să avem mai multă dălăptare, să iertăm din inimă, să iubim Biserica, să vrețim așa ce de viață cât o avem, să trăim ca oamenii, ca cei ce sunt creștini, iar nu ca păcunii. Smărerea asta de milie a Iubilor Sfinților, s-a Bisericii lui Christos. Când este ea din inima creștinului, când am mai spus, toate spune și toate hamurile din acolo, când ea de toate toată cultuna a Iisugilor și de Către familia aceea, către inima aceea, către societatea aceea, către lumea. Când a linsit smerenia de la o coparțurii au făcut ca fuzii din cel și s-au făcut deasă. De de de care era în seafă, să se facă, Dumnezeu a spus, pune vă sau lumea, la mediu nopții, celul de-a ceasă și-l peamnă, și-l pe și-l auzi a că citat lui și când a venit la aceasta, din mare mândrie, au căzut ca un culger pe Sfântul Hristos, pe Satana ca un culger din mândriei, din cer. Și cu el, se spune, a treia parte din de pe care Dumnezeu e cerut. de nângeri din mândriei s dus Și atunci Dumnezeu va crea, pe Diavol, i pe iadu-i pentru. pe iadu-i pe noi de țelesa deavolilor. Iar dacă să noi urmăm acelora, sigur că împărtăm necazul și focul de acolo cu deavolul. Când a zis de s-a zis asta, mă ascultăm pe ieta ca un răb de sarte de diavol să zis că mâncați în cont, că nu veți muri, că ești nebuncitori, asemenea lui Dumnezeu, s-a făcut așa, dar cum ca un Dumnezeu dacă mănânc din mărul acesta, s-a mâncat. Neazătare, și de mântrii, să fie ca pe am a, din mări, -a, săraie, -a în din s-a pierdut săraiu, s-a pierdut săplața, s-a Să munitorul, s-a adus un atest ca pământ să-l munșea rese, nisii și în viață, să-l murgă pământul în găleacă de, de pâine și de apă, să nu se în acest om și această de societate, care, culturmații primului, plăcut părinte Adam, păcatul, mâșria, i-a adus aici. Când înșește din inima omului, se face răzgătit, și spune, ati cu adresa un chip cioplit, greu de să-l însiți, a face risca și așa mai departe, și te de va accepta. Nici un secta nu se duce la secte, nici un creștin, călămind prin el viața mândriei. Dar banii, el despre religie, nu poate să nu mă ascunde, nu poate să nu se zmerească. Deci mândria te scoate din biserică se duce în ea, de la Dumnezeu, se duce la verna, se scoate din casa Tatălui, unii sunt ale purghii și sunt tot și în caza unii sunt oamenii, pe lume, care ei nu se numesc că sunt fii. Vedeți urmările mândrii, vedeți urmările cu lipse de smerenie. Pereastă Dumnezeu, dacă a să ne a fersații al Lui. Sunt un sfânt mare ar fi ferece în până când mândria ar de două feluri. Mântrie sau, dacă dumneavoastră, când omul se încrege sau se mândrește, sau se laudă cu darurile care trebuie în noapte. Își de frumos, ce trebuie frumos, are fata să frumos, are un păr frumos, este în noapte, este chipe să dată lumea la el de la ea, cu darul se redubește, sau are o sau de de de să-ți mândrești cu datele, să Sau mândrești cu Și să cu datele, să-ți să-ți cu să-ți cu să-ți să-ți mândrești să-ți cinci pregători, să-mi spui, să mai spun, ca și altul, spun eu, deci iată, cohaiele mai scumpă, iată toate, la un loc, formează dar nu-i da mândrie în lumea asta, care este nimic. Dar cum o să fiu sincer, nu-i da, pentru dumneavoastră, am o jefirie din ea. Sunt mulți, când ea se dar dacă este zeleț, se că este, nu întrebăm Dumnezeu îl primește înapoi. Cheia de a avea mândrie, ca nu-i de Duhul misiastră. Asta îmi dă sperăgăreasă, se un de mândrie. Eu fac atâtea mândrări. Eu până Dumnezeu, eu s-o astea ori în biserică, eu nu le până de la a spunea biserică, eu mă spogănesc regulat, eu mă pătresc în fiecare tot, mântria se face după dumneavoastră. Și aceasta este tot periculoasă, pierde-mi brața, a fost spune, dar ei îi facă să spune mai mică ca celălalt mântric. Smerenia, este o smerenie exterioară, cum mă mătește. Sunt brațul cu bineșios, îl ține măsura în locul lui, să-l vezi sub biserică și acasă, cu minte, mă trebuie gândit, și, ucideți, dă el în tot până azi, va. Ce e tot chiar dacă eu nu l-a sufrat pe fratele lui, Și mă mai adânc, nu numai aci exterioară de la haine și la cuvânt, o scădere a când el pune de limba lui eu de Și a cum de făcut din viața lui, să toată lumea a de Doamne, eu nu știu ce mai că nici un om n a făcut ce am făcut eu, în el și mai adânc ca să te dure în minte. mai adânc ca să te dure în Când ești pătrun din inimă și că nu din inimă să suspine pentru păcatele tale. Semnul adevărat că omul are dure în minte este atunci când îți dorește ceva mult, dar rugăciunea ta este învurescă la fel de tăi, fără să-ți vadă nimic. Adevărata dure în este când ai dat-o la rugăciunea ta. Și când zic din inima ta, când adevăr eu sunt cel mai păcătuit de pe oamenii și sunt cel mai plăcut, toți ni se Chiar dacă te ia de a se împăra, ia-mi o fetiță. Sau ia-mi bărbat. Tu și în tâi. nu știu încercați să-i împărați. Ia-ți-mi să dragă, dă-mi mâna mamei, eu te-am împărat. Ia-ți-mi o dragă, colegile, găsimile, că se amănibat. Vedeți cât e mare, ia-ți smerenie. Să rugăm de pe bunul Dumnezeu să ne vii ca faina Sfântului. Să ne vii de cum să ne rugăm smerenie colacul să-ți să ne